Треба ж отак обкрутити. Пообіцяли спортивне свято, змусили розв'ючити сідла, а все тільки заради дресирування. Ми не сумнівалися, що це була навчальна тривога. Гарячково надавали сідлам похідного вигляду. Приторочували торби з вівсом, попони, казанки, саперні лопатки, тощо. Та як же ми були здивовані, коли полк поескадронно почав витягуватися в маршову колону. Нам оголосили, що надійшов наказ повернутися до зимових казарм. У цьому було щось незвичайне і справді тривожне. Наш полк, ідучи похідною колоною, від голови й до обозу розтягнувся кілометрів на три. Звичайно, ми просувалися повільно, по троє вершників у колоні. Отож, там, де рухався полк, вуличний транспорт завмирав. Москвичі висипали на вулиці, підносили над головами дітей. Їх ми цікавили найбільше та ще дівчат, що визирали з усіх вікон. Так це було завжди. Але цього дня не було ні квітів, ані привітних усмішок. Люди супроводжували нас задумливими поглядами. Та й ми також не виглядали святково. На наших обличчях можна було прочитати заклопотаність тим, що на нас чекало попереду. Ще ніхто не знав, напевно, що почалася війна, але її вже давно очікували, і гіркий здогад потьмарював людські обличчя. Та ось над московськими вулицями звідусюди, з розчинених вікон, із віконниць, на яких висіли гучномовці і навіть із дахів, пролунав голос Молотова. І люди зрештою почули те, чого з неприхованим острахом чекали – війна. Слово звучало незвичайно і страшно, воно не одразу сприймалося як усенародна катастрофа, в нього ще належало вжитися. Одне було ясно з першого слова – життя, до якого ми звикли, більше не буде. А що нас чекає, ніхто не знав. Треба сказати, що перед війною народ почав жити краще, ніж у попередні роки. Звісно, це краще маловідносний характер. Майже чверть століття, за винятком кількох непівських років, люди не стільки жили, скільки боролися за існування, боролися з вічним голодом, з убогістю свого побуту та страхом перед чорними круками, як були прозвані металеві фургони, в котрі чекісти вштовхували приречених на страдницьку смерть. А перед самою війною люди зітхнули з полегшенням було вже доволі хліба, сяка така одежина, кудись поховалися чорні круки. Мабуть, у Кремлі зрозуміли, народові потрібен перепочинок, бо насувається війна. Власне, цього перепочинку було не більше, ніж півтора року. Фінська війна вдарила заморочений народ, мов на шатир, котрий тичуть під ніс сонному. Але ми ще тоді не розуміли її значення в історичному ланцюгові події. Лише пізніше стане ясно, якби не Фінська, не було б і війни, котру в Кремлі нарекли великою вітчизняною. Гітлер наважився на війну з Радянським Союзом лише тому, що побачив перед ним колос на глиняних ногах. Так тоді говорили про СРСР на Заході. І це було справедливо. З юркою посмішкою пригадую наше озброєння перед війною. Гвинтівка з тригранним багнетом, що його ми встромляли в пази на піхвах клинка. Адже так само була озброєна кіннота ще під час російсько-японської війни. Щоправда, після Фінської з'явилася новинка – дисковий автомат, по одному на взвод, або, скажімо, артбатарея на кінній тязі, чи гордість полку кулеметний ескадрон. Все це ефектно виглядало на парадах. Але де вже нашим коням із лебединими шиями навіть проти німецьких мотоциклістів? Про танки й говорити нічого. «Мені можуть зауважити, ти, чоловіче служив у полку, зброя якого була спрямована проти власного народу. Чому ж ти так заклопотаний, що вона виглядала недосконалою?» «Докір нібито і справедливий. Але ж я маю на увазі не наш полк. Мені добре відомо. Перша пролетарська кавалерійська дивізія, що вважалася бойовою одиницею, була озброєна куди гірше, ніж ми. Вона стояла недалеко від нашого полку. Ми часом обмінювалися досвідом». Тільки й того, що козацькі піки, якими раніше озброювали першу кінну лаву, були замінені наганами. І це вважалося достатнім. Насправді ж належало б говорити навіть не про озброєння кавалерії, а про її повну недоречність у війнах ХХ століття, особливо в Другій світовій війні. Проте кремлівські сліпці робили ставку на кінноту. Кіннота розглядалася як піхота на конях. Це був тоді крилатий вираз і готували нас відповідно. Ось чому я маю право судити про озброєння піхотних полків. Доки радянський піхотинець зі своєї гвинтівки робив один постріл, німецький автоматник випускав у нього з десяток куль.